Vzdaji Društva za razvoj humanistike. V zadnji letošnji oddaji se bomo spomnili osrednje prireditve Svetovnega dneva filozofije, ki je že tradicionalno 3. 4. novembra pod naslovom Nelagodje smisla potekala v kazinski dvorani SNG v Mariboru. Tekom odaje vam bomo tako predstavili poudarke spoznanj na temo smisla, ki so jih z nami delili doktorica Helena Motoh, dr. Friderich Klamfer in profesor Sandi Cvek. Želimo vam prijetno poslušanje. Predano v zgodovinski perspektivi se zdi smisel življenja eden najtežje ujemljivih konceptov na področju filozofije, psihologije in končno humanističnih znanosti. Verjetno smo pripravljeni sprejeti tudi, da bi smisel v našem življenju moralo imeti celotno naše početje, skupni družbeni cili, družbeni zakoni in pravila, ki se jih držimo. Po drugi strani, nas pot mimo njega hitro zapelje negotovost in malodušje, končno pa smo pripravljeni na mesto napora mišljenja smisel iskati v priročnih avtoritetah, tradiciji in običajih. Iskanje smisla je torej lahko pomemben osebni in družbeni izziv, to da kaj natančneje merimo z njim. Ko smo na smisel napoteni, številni poudarjajo subjektivnost iskanja kaj je smisel življenja, najmen da odkrije vsak pri sebi, ker univerzalnega ključa ni. Filozofski napor običajno začenja z ostrim zavračanjem tovrstne relativnosti, zato so številni imenitni avtori zelo raznoterih interesov, največkrat filozofske, psihološke in psihiatrične vede, v Ganko skozi stoletja naskakovali in jo poskušali razrešiti po svoje. Takšni so bili Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Viktor Frankl in številni drugi. Njihova opažanja so se večkrat iztekla v pesimistična opozorila, da življenja ne bomo nikoli zares živeli, če bomo iskali njegov smisel, kot je recimo ugotavljal Camus. Po drugi strani filozofske šole različnih orientacij danes rade sledijo jezikovni in pojmovni analizi, kakšna je sploh narava smisla, o katerem govorimo ali zastavljeno še širše, bolj konceptualno in manj eksistencialno kaj sploh je določen smisel in kaj pomen. Vsakodnevno spraševanje o smislu življenja je običajno obtoženo trivialnosti in nereflektirani odziv širokih množic največkrat banalno ponuja receptu v obliki sreče, ljubezni, morda ljubezni do drugega ali pomoči drugim, medtem ko se filozofi praviloma zatekajo v bolj sofisticirane razlage. Začetne intuicije so razmeroma preproste in pretežno psihološko obarvane, na vzven pa nastopajo okoli navidezno enotnega pojmovnega konstrukta. Filozof Richard Taylor je spomnil, da se naša nesmiselna eksistenca, ki naj bi klicala poveč smisla, pomenljivo zrcali v mitu o Sizifu in kazni bogov podzemlja. Njegovo prenašanje skale na vrh hriba, ki se skoteli nazaj po tistem, ko jo je privelil tik pod vrh, se odvija v neskončnost in je videti prispodoba za mukotrpno in garaško delo brez učinka. Naša prva misel je, da je Sizifovo početje za manj, ker je utrujajoče nesmiselno. Toda od česa je tak nesmisel odvisen. Morda od prehudega napora v pričo velikega kamna, Zamislimo si, da antični junak prenaša le majhen, droben kamenček, da prinaša vedno nove in da ti ostajajo na hribu, zato jih je vedno več. Kmalu ugotovimo, da pravi izvor frustracije ni v velikosti kamnov ali morda v neuspešno doseženem cilju, ampak v sami neskončni ponovitvi kar naredi početje in morda življenje za nesmiselno in Sizifovo uhadu se res di takšno, je nezaključeni ponavljajoči se niz istega, celo enostavnega ali fizično lahkega dejanja, ki se ne neha. Ocena o nesmiselnosti bi pri primarsikom ustrajala celo, če bi Sizifovo delo pripeljalo do pametnega rezultata in časih tudi takrat, ko bi nam sam zatrdil, da pri svojem delu neznansko uživa. In res, marsikomu so naše življenje las podobna Sizifovemu, odvijajo se kot navita ura, dan je neskončna ponovitev prejšnjih, kjer vzorec oziroma vsakodnevne rutine ponavljamo do smrti. Zato ni tako presenetljivo, da se razprave danes usmerjajo v dva izrazito različna povdarka. Po prvem, recimo v klasičnem, se želimo skozi smisel življenja soočiti predvsem z lastno eksistenco ali jo poskušamo razumeti, se pospeti do bistva, jo dešifrirati in, bolj ali manj angažirano, prodreti vase. Smisel je tako rekoč ime za našo lastno pravo naravo, za katero predpostavljamo, da jo moramo šele odkriti. Po drugem, recimo mu psihološkem, je samo spraševanje po smislu življenja že prepoznaven simptom abnormalnosti, s tem pa fatalno znamenje prihajajočega ali že navzočega nastopa negativnih čustvenih stan, še zlasti tesnobe in depresije. Zaradi česar sprašujoča se oseba morda ob prekomerni rabi tvega svoje psihično zdravje, kar v končni posledici pomeni lahko le, da si vprašanja, če tudi morda filozofsko odločilnega, raje ne zastavljajmo ali če karikiramo, kdor misli, da je odločilno zan ali morda celo za filozofijo, se spravlja v nevarnost. Ni težko uvideti, da se na šteti brani izničujeta. Kar želimo početi v prvem, drugo skoraj prepoveduje, Zato ne preseneča, da filozofske teorije smisla življenja danes dopolnjujejo številne psihološke in sociološke študije, kjer se te večkrat nadaljujejo v raziskave o statusu anksioznosti, depresije in nenazadnje tudi pomena in teže upanja ali optimizma v našem družbenem življenju. Če gremo po prvi poti, bomo prišli do že nakazanih dveh možnosti – pritrdilnega in odklonilnega stališča glede smiselnosti spraševanja po smislu. Terry Eagleton v svoji knjigi o smislu življenja ugotavlja, da meta izjave o njem, ki se zdijo oguljene na podoben način, kot je reči življenje je igra ali življenje je drag šport, vendar le niso povsem prazne ali celo podobne otroški radovednosti o tem, ali božiček morda obstaja ali ne. A nelagodje, ki ga sproži naša refleksija, še kar ustraja in je bilo tudi vodilo naše razprave ob svetovnem dnevu filozofije. Potrebujemo več ali manj smisla. Zofijini ljubimci Doktorica Helena Motoh je spregovorila o v današnjih digitalnih časih pogosti praksi iskanju smisla v besedah drugega. Doktorica Helena Motoh je študirala filozofijo in sinologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti. Leta 2006 je doktorirala na temo Recepcija idej Kitajske filozofije v Evropski novoveški filozofiji 18. stoletja. Danes je zaposlena na znanstveno raziskovalnem središču Koper. Je avtorica številnih člankov, med drugim tudi knjigi v VI in Kitajska influenca, Recepcija idej Kitajske filozofije v Evropski novoveški filozofiji. Žižek and his contemporaries on the emergence of the Slovenian Lekan in nacija s kitajskimi značilnostmi ter kultura na koncu jezika. Poslovneži in politiki, pa tudi drugi javni govorci se na ključnih mestih svojih govorov pogosto zatečejo k kitajskim pregovorom, k konfucijevim izrekom ali k starim kitajskim modrostim. Ta oznaka pogosto splošnim, samorazvidnim ali humornim izrekom dodaja avro starodavnosti, mistične eksotičnosti in neizpodbitnosti. Večina teh izrekov pa s konfucijem ali kitajsko tradicijo nima nikakršne zveze, pri čemer je vir teh spodletelih citatov največkrat svetovni splet. Moje ime je Motov, ki se zahvaljujem za vabilo, najprej organizatorjem, pa mogoče en tak disclaimer na začetku, ne? je fino, da sem jaz na začetku, da bolj resne teme prišle za mano. Tole bo meč, bolj boj v slogu. In sicer, ko so me povabili, organizatorji se zelo razmišljala, se bi se v te, v te smeri lotla. Da sem se pa spomenila v resnici um, na neko raziskavo, ki sem jo delala pred Kratkim. In tole bo neke vrste predstavitev tega, pa se mi zdi, da je tudi zanimiva, zanimiva istočnica za razmišljanje, za vse nas na nek način. Zdaj smo v predvoljivnem času, ko hmanke še par dni, In jaz nisem sledila, moram reči, skrati se mi mičkeno studnje, se mi te reči, no, ampak um, zelo velikrat politiki, menedžeri, um, ljudje na nekih važnih pozicijah, na nekih pomembnih mestih, kjer je treba velikrat kaj tehtnega povedati, jih vidite, kako v neki določeni situaciji ko jim res, ali z manj kar argumentov, ali se jim pa ne ljubi več kaj pretirano razladati, rečejo ja, vse tako, kot pravi kitajski pregovor, ne, ali pa rečejo ja, no, vse tako, kot je rekel Konfucij, in potem sledi neka taka močna, samoumevna, pametna trditev, o ktero na mene bo podvomoc, v kateri se nihče več potem ne sprašuje. Um, mene je to v resni se začelo zanimati. Ne, in uh, predvsem, ker sem se sama ukvarjala zelo veliko s konfucijanstvo, Pa tudi s tem, se je konfucijansko prenašalo v Evropo. Zgodovino tega prenosa, zgodovino tega, kako smo konfucija razumeli, napačno razumeli, po svojo interpretirali in tako naprej. In um, zdaj lahko rečemo nekaj dosti novega, ne? nekaj od 18. stoletja 17. stoletja, ko so prvič začeli konfucija napačno citerati, to počnemo veselo še vedno. Um, seveda je pa zdaj medij drugačen. In tukaj le, če pogledamo ene par, kakšno takih slik, ste verjetno že videli med svojim brskanjem, to je neka taka zgoščena verzija tega. Ne? Po internetu seveda, ki je medij današnja časa, kroži je izjemno število stavkov, trditev, skor pesmic včasih, ki so pripisane Konfuciju. In tudi vidite, da ta imaginarji, če rečemo, te podobe, ki so za te mislalge so tudi tako strašno tipske, ne? imamo zelo veliko enih sončnih zahodov, enih panoram, enih takih mističnih gozdov, v takih reči. Ne? No, in zdaj tukaj že, če ste tako gledali, sprostimo, če sem tako, ko na hitro to, to preletalo, no vidite, da se ena reči že takole gonavljajo. In mene začelo zanimati, v resnici, koliko tega se gonavlja, pa se vidi, koliko tega, ker kroži po, po svetovnem spletu, je sploh konfucijevega. Ne? Um, a je to zdaj citirano opravo, je citirano napačno, je zmišljeno, kaj se tukaj dogaja? Predvsem, zdaj, če se vrnemo k današnji temi, kaj se tukaj dogaja s tem pripisovanjem smisla? E, kako, kakšen je ta proces, kjer mi vzamemo neko gostiteljsko figuro, v tem primeru Konfucija, in pripišemo nek določen nov, star, izposojen ali kot kakor pol smislu. Ne? No, in zdaj, tisto, kar bo današnja vaja v slogu, ja sem zbrala za to analiza um, iz ene izjemno prosim, ne, ali je nikoli več, ne? spletne strani, ki se reče Higher Perspective, Connect, Reveal, Transcend. Ne? Se pravi, više perspektive nam bo no? Ampak iz tega, iz te spletne strani se mi so zela kot ozorec nekih tako zvanih deset konfucijevih izrekov, ki vam bodo spremenili življenje. Um, Z se seveda, da pač pogledamo teh najbolj pogostih deset in to so, dejansko ja, tisti, ki čist tako imperično največ, Po, po svetovnem spletu tudi dejansko najdemo in mene je zanimalo konkretno, kaj se recimo v teh najpogostejših desetih s tem prenosom smisla, da rečemo, iz Azije, se seveda, antične Azije, ne? ker tukaj gre za misleca nekako sočasnega starim Grkom, v katerih smo tudi že prej nekaj slišali. se ne? gre tukaj seveda prvi za tisoč leti, drugič pa za tisoče kilometrov pri tem prenosu in kaj se pravzaprav zgodi, ko to zaokroži po svetovnem, globalnem spletišču idej. Ne? Um, kaj od tega ste mogoče tudi kdaj slišali? Seveda, eno od njih nas tudi spomnijo, zato tisto zlato pravilo, nekaj, ko imate tam na začetku, um, ki ga je povedalo v takih drugačni obliki veliko verov, ne samo konfucij. Um, bi mogoče se kdo drzne ugibati, koliko tega je konfucijevega? <laughs> če gremo procentih, je, je relativno dobro, ne? jaz sem, da moram reči, samo pričahvala, da bo slabša, 60 odstotkov, no? tako da povemo procentih. Uh, torej, od teh izrekov, ki so dejansko peč najpogostejših, je šest, ki jih mi najdemo v konfucijevih pogovorjih. Zdaj, treba mogoče samo tako pod črto povedač da um, če smo zelo natančni, ne? Uh, tako, kot velja za Sokrata, pa za potem Platona, ki Sokrata na nek način zapiše, ne? gre tudi v te Konfucijevi generaciji mislecev na Kitajskem ravno tist čas, ko se ustna tradicija filozofije spremeni v pisano. E, tako da tudi Konfucij ne zapiše nič. E, to je čisto isto zgodbo kot Sokrat, on Konfucij sam pravzaprav ni avtor svojih izrekov, je pa tisti, ki jih je izrekel, pa jih je pa nekdo zapisal, mi pa zdaj že tisočletja varjamamo, da jih je prav zapisal, lahko jih pa tudi ni. Ne, se pravi, tukaj ta, ta del nam pač bo vstal oziroma skrit. Ne. Um, imate tukaj zravno tudi reference, ne, ki, se pravi, ki jih najdemo v, v tem kitajskem klasiku, ki mi, mi ga prevajamo kot pogovori v kitajščini etoluniji. Um, knjiga in izrek. Vite, da je en celo tako pomemben, ne, to zlato pravilo, da ga sam konfuci očitno tokrat povedal, da so ga pol njegovi učenci večkrat zapisali, ker to nastaja zelo kaotično, to ni se en človek vseduj v zapisu cevega, gre za neke vrste kompilacije. Ne? Um, zdaj seveda tukaj le nam še štirje. Ne, tega, um, v konfucijevih pogovorih, takšnih, kot jih imamo danes, ne srečamo. Tudi ni česar, ki je dosti podobnega, Um, Problem je seveda v tem, da morda bi lahko bilo to del neke tradicije, ki je bila izgubljena, ampak potem naj bi krožila danes po internetu. Ne? Tako da tukaj moramo poiskati, poiskati ver neke druge. Zdaj je začelo zanimati, zapravo, odkot čisto arheološko, da rečemo, odkot za rado potem te izreke pridejo. Če jih tisoče in tisoče in tisoče ljudi po svetu trenutno prepoznava, ponavlja, prepisuje kot Konfucija odkot se to pojavi. Ne? In se je skazalo, da bomo pogledali na nadaljevanje, da so to štiri zelo različne zgodbe, oziroma tri, no, da tako rečem. Uh, Ta izred, ki ga imamo tukaj izgori, je tako zelo, zelo svobodno preveden, slišim in pozabim, vidim in si zapomnim, naredim in razumem. To je nekaj, kar najdete tako v ne, 30% vsak pedagoških preročnikov po moje. To je nekaj, na kar se vsi to zelo, zelo radi splicujejo. Konfucij nič, kje dost takega ne reče. Ne? Um, tukaj le imamo nek citat, ki še najbližji temu v pogovorih, ampak v resnici je samo po formi blizu, po vsebini paliti ne. ne. On reče, tisti, ki nekaj spozna, še ni tako daleč kot tisti, ki to ljubi, tisti, ki nekaj ljubi, pa ni še tako daleč kot tisti, ki se na tem radosti. Formalno ok, ampak vsebinsko po resnici ne. ne. Um, potem imamo pa še dva vera, ki bi znala biti mogoče boljša. In sicer tale, to ime, ki ga imamo tukaj napisano je še en pol konfucijasti, ki tako rečemo klasikno, reče ni slišati nitko dobro, kot slišati, slišati nitko dobro, kot videti, videti nitko dobro, kot vedeti in vedeti nitko dobro, kot narediti. Ne. Sve gre za to idejo, da je pač na nek način dejanja um, zaključek um, učenja. Ne. Učenje ne se ostavi šele teda in ko je mogoče oddejanjiti. Dejanja je jasnost, jasnost v stvari tu bi bil verjetno boljši ver. Um, moram pa reči, da tudi nisem pogljubeni razistavi linka, potem nadaljnega nisem našla. Država še vidi tem, da Šinze praktično ni preveneno angliščino. Zelo malo ga je, tako da bi bilo zelo težko videti, kako je ta stvar potem dejansko zaokrožila v angliškem jeziku, ne? Kje, se, kje se to zgodi. In še ena verzija, no? ki je goče malo podobna, In John Shaw je druge konfucijanskega klasika, kjer je pa neka srednja verzija, če odpogljate na tema dvema. Um, zdaj, to je številka ena. Tukaj lahko predvidevamo, da gre za neko sposojnko, pa je prišlo do napake v tem, kateri od konfucijanskih klasikov je to bil. Um, s, s to sem imela pa jaz največ zabavno, moramo reči. To je nek, nek citat, ki se ga ustrajno prepisuje konfuciju in sicer, da je vsaka stvar lepa, ampak vsak tega ne vidi. Um, slo kitajci se ukvarjajo s tem. Zdajmo študente filozofije na forumih. Je se našla debate, ki je Konfucito rekel. Ne? Oni seveda prevedajo iz angleščine, ne dajo kitajščino, bo pa iščejo po svojih klasičnih tekstih, kar je strašno narodom. Seveda, tu prihaja, prihaja od Robbena, od um, tega kiparja slavnega, ne ki v nekem intervjuju oziroma nekih pogovorih, to, kar je tudi pri nas potem šlo v, v slovenščino, jaz tukaj le dajem obležko, ker je več najbolj podobna temu, kar kroži, gor da tudi francoski izbernik. Reče roden, lepota je povsod, ne gre za to, da bi, da bi jo manjkali našim očem, ampak so naše oči pomankljive, ko ne morejo videti. Ne. To je mogoče najbolj divja, če tako pogledate od vseh teh prenosov, ne. kako je do tega prišlo, um, po debatah, ki se razvira, skor verjetno tako, da je za nek um, kitajski, nek kitajski avtor rodena pri pisu v Konfuciju, pa se je to potem skozi anglješčino širilo. Se pravi gre tisto, ker mene zanima tukaj en tak ping-pong, eh, med Azijo, če počte pa med Evropo in med temi dvemi tradicijami, ki je ena drugo interpretirata. Zdaj, tale, jehec, ne. Um, Mislim, sicer je tako lep, lepa misel, taka self-help malo, ne. Um, kamorkoli greš, pojdi z vsem srcem. Tega Konfucija nikjer nima, to tudi ena taka zelo lahko bi dna po formulaciji klasično-kitajska. Um, izkazalo se, pa smo jaz to pol po klasikih iskala, da je to dejansko citat iz enega drugega teksta, iz enega drugega klasičnega, starejšnega klasičnega teksta, šužinga, to je, kjer se prevaja kot knjiga dokumentov, ne. Um, In je dobeseden citat. Se pravi, tukaj gre za en jasen vers, smo, ko se sprašamo spet, kako je prišlo do te napake, kako da se je ta starejši, klasičen tekst pripisalo v Konfuciju. Um, to se pa zgodi na, tako da rečem, najbolj nevoritelj način. Sledno vsek se tale gospoce staže za strašno pomembne. No? In to je nekdo, za po moje, še niste slišali, vse, jaz tudi slučajno še nisem, ne. Nekdo, ki mu je bil ime Miles Menander Dawson. No, Vse ste se, se ga vgledali, ne? No, in on je bil avtor tele knjige, sicer se pa ni v resnici ukvaril s kitajsko filozofijo. To je bil nek človek, ki je bil, Američan, ki je bil ekspert, in en najboljših ekspertov v svojem času za računovodstvo in za zavarovanještvo. Celo življenje on razprave, ki so bile citerane, ki so bile natisnene, ki... on je za avtoritete v svojem času, za vprašanje življenjskega zavarovanja. E, tako da vam povem za hec, kjer je ena od najbolj njegovih popularnih knjig, vidite, da je človek imel nek filozofski čut, ne. Naslov najbolj popularnega njegovega dela o se seveda, je bilo experience of mortality. E, se pravi, izkušnja umrljivosti, ne. Tako da, na zelo hecen način se je on potem, prek se svojega svojega vsebnega parjaša, enega svojega človeka skupine študero, srečo s kitajsko filozofijo, mi bi rekel danes popolnoma padl vnotr. Jo študiril naslednjih 20 let in napisal še vedno eno od najbolj konsistentnih poljudnih knjig o konfucijanstvu. Pravilnimi citati zgodovinskimi referencami eno samo težavo, da čisto vse konfucijanske tekste pripiše Konfucijo samemu. In to je ena od glavnih verov teh problemov. Ne, zato, ker je bila pa, ta knjiga je tako ponatisnjena, tako brana še vedno, ne, da vsak, ki jo bere, prej pride do tega, kot da bi bral originalni, A pa pač prevod samo Konfucija in tega se vse to, kar tukaj noter piše, pripisuje Konfucijo. Se pravi, to je ena od teh glavnih verov, večine v teh verjetno, ki jih se rečemo, Zdaj, čist zadnji, bomo pa videli pri naslednjem primeru, da tale zgornji citat, ne, časni o v tem, da nikoli ne pademo, ampak v tem, da se vsakič znova poberamo. To je tudi nekaj, kar najdete v zelo velikih tih menedžerskih ne, ja, sem bankrotiral štirikrat, ampak kot reče Konfucij, ne, pa tako dalje, ne, zelo radi ima ta citat. Se pa izkaže, um, to pa ni bilo moje odkritje, pa ta zelo del, da sem našel človeka, ki je to odkril, moram reči. Um, se izkaže, da to gre nazaj, tole knjigo. Ne? To je knjiga iz 18. stoletja, ki jo napiše nekdo, um, ki je mu bil, sicer ime Oliver Goldsmith, ampak je te, te knjige ni napislil pod tem imenom, ampak pod pseudonimom. Um, pseudonim je pa neko fiktivno kitajsko ime, sam se preče lien chi altan -ģi. To v seveda tako ime obstaja, ampak se je človek Napiše namreč um, eno, en tekst, ki mu da naslov Letters from a Chinese Philosopher Residing in London. Sprej, pisma kitajskega filozofa, ki živi Londonu. Fiktivna, povsem, ampak tam noter nastopa ta filozof, ne, ki ima je imel Jenji Altanži, se je pisano v prvi osebi in so pač to v bistvu njegova pisma, in ta filozof piše o Angliji, ne, to je ta slaven model turškega vohuna, se temu reče v literaturi, ko visko uči nekoga drugega kritizirate svoje lastno državo. Ampak on med drugim pa veš čas citera Konfucija. E, ta Lenči Alkanči veš čas govori, kot je rekel Konfucij. Nič od tega seveda ni rekel Konfucij, to se vse ta človek misel, ne. Ampak teh citatov je v tolk, da učitno so se dober parjeli. Ne? In on pač tako, ker razpravlja, se reče, no, sej tako, ker par Konfucijo, pa pa imate. Te citatov sem jaz po en takem zelo hitrem pregledu te knjige deset našla, ne, verjetno jih je pa še desetine več, se gre tega, kar je v resnic danes rekel konfucij na internetu, verjetno je rekel en gospod Goli, Oliver Goldsmith v 18. stoletju v Angliji, ne. kar je seveda za nas zanimljeno, je da, v bistvu, no. mi vidimo, da v vseh teh primerjih, kar svetovni spleta, podrečemo, sodobna globalizacija, ni prva, ni zadnja, ampak pač tako, kaj što začnev, imamo, kar naredi na nek način, da um, se števa, intenzivira napako. E, tako da, če je to bila, če bo bi to lapsus, stoletna nazaj je zdaj lapsus, ki postavlja, postavlja samo omeva. Zdaj na nek način je konfucija avtor tega. E, prehajamo v bistvu v neko realnost, ki je mečkem bolj intertekstualna, ki je v se vse to pripisuje. Konfuciji je mogoče čez Sto let bo dejansko Konfucij, avtor tega, ravno tako kot mi zdaj rečemo, da je avtor tistega teksta, ki ga tudi ni sam napisal ne, pred 2500 leti. Friedrich Friderik Klamfer je na prireditvi spregovoril o bivanskem brezupu. Dr. Friderik Klamfer predava etiko in socialno in politično filozofijo na oddelku za filozofijo filozofske fakultete v Mariboru. Poleg številnih člankov je objavil tudi tri knjige – etiški pojmovnik za mlade, telovadnice za možgane uvod v kritično mišljenje in cena življenja razprave iz bioetike. Bivanski brezup, stiska oziroma tesnoba je lahko psihološki pojav s psihološko anamnezo, ni pa zgolj to. Vsaj včasih se zdi, da imamo za obupavanje ne le nad svojim življenjem te več tudi na dosodo, ki neizogibno čaka prav vsakega izmed nas objektivno dobre, tehtne in prepričljive razloge. Bivanski nihilizem je torej lahko vrsta patologije ali pa znamenje modrosti. Nisem strokovnjak za smisel življenja, je pa res, da se zelo dolg in težko bil članek na to temo napisal pred časom. na tega sem tudi malo opiral. Sem pa povezati vprašanje smisla življenja ali pa smisla v življenju z recimo, najnovejšimi dognanjih, britanskega antropologa Davida Greberja, kjer je kar izdal knjigo naslovom Bullshit Jobs a theory. Tako da bom skušal nekako plodno uporabiti to idejo in dodatno se znam stvari, ki ogrožajo smisel našega življenja. No, ne vem, če je to potrebno sicer, ampak najprej eno pravičilo apologija, če naj bi na Svetovni dan filozofije, filozofijo počastili s filozofiranjem, ali se je sploh mogoče zamisliti, kako man filozofsko temo od pogovora ali razmišljene o službah, če tudi zabavnim pridevkom v srane oziroma bulšit. Uh, tri razloge lahko navedem, uh, mal sem že nakazal odgovor. Ne? Razmislek o službah je pravzaprav razmislek o dveh eminentno filozofskih temah v današnj o današnjem svetu in tem kar je narobe z njim in pa v vrednotah, na katere bolj ali manj nereflektirano prisegamo, še zlasti o trdovratnem kultu plačanega dela. Oboje razmisle o svetu, v katerem smo prisiljeni živeti in svetu, v katerem bi živeli, če bi lahko izbirali, se lepo prikrije v temi, ki zadnje čase močno zaposluje javnost in strokovnjake. Namreč kaj bomo počeli v življenju, ki bi znalo biti poprečju v prihodnosti celo precej daljše od trenutnih 80 in nekaj let, no jaz. Tega ne bom dočakal podaljšanje, ampak vi pa mogoče. Če oziroma ko bo zaradi napredujoča avtomatizacije in robotizacije zmanjkalo plačenega dela za vse. Torej, ko ne bo več služb, s katerimi se polnimo želodce in krepimo samo podobo in okrog katerih se v velike meri vrtijo naše življenja. Kaj bomo počeli? Za me, ki sem najbolj že prestar, da bi za službo tekmoval z robotom, je to, ko je, čemo zanimiva če mu zanimiva za vas ker vas je kar nekaj tukaj dijake in dijakinje, pa bi znal biti to resno življenjski ziv. Od službe do dela je skratka le rak, delo in razmišljanje o vlogi in pomenu dela v naših življenjih, da se je v kontekstu razpravo o smislu življenja ne mogoče izogniti. Podobno kratka kot pot od službe do vloge in pomena dela, se mi zdi pot od službe do smisla življenja in to bom skušal nekako razvit tukaj. V službi trenutno preživljamo, mislim, en odgovor je dokaj očiten, v službi trenutno preživljamo štirideset in več ur tedensko delo holike, ne recimo Elon Musk, ne? celo osemdeset in več. Torej neskončno dolgih štirideset let, če imamo srečo, da čakamo upokojitev, v službi preračunano, torej preživimo četrtino svojih življenj, če od tega odštejemo čas, ki ga prespimo, več kot tretina. Torej, če smo po pomoti izbrali boljši službo ali po spletu nesrečnih naključij v taki službi obtičali, bomo nepovratno zavrgli zajetni kos svega življenja. Dobro, preden razložim, kaj je po mnenju greberja uh, nesmiselna ali pa ustrana služba in koliko takih je in kakšna je verjetnost, da boste na eno tak, takih naleteli v življenju ali pa celo več. Naj, uh, Razkrijem svoje karte, recimo, in predstavim svoje domneve stvari, ki bom tu preprosto predpostavo, naj pa dokazoval, ne zato, ker jih ne bi znal, ampak ker sem jih drugi in ker ni časa. Torej, prva moja predpostavka, ko govorimo o smislu življenja, pa o smiselnih aktivnostih, pa o nesmiselnih, vključno smiselnimi službami, nesmiselnim službami, je, da je... Spraševanje o smislu življenja, te razstvareh, ki življenju smisel dajo in tistih, ki mu ga odzemajo, smiselno, <laughs> torej ne strinjam se s tistimi, ki mislijo, da je samo vprašanje napačno zastavljeno, pa da je zastavljeno tako, da, ga, da je na ne mogoče odgovoriti. Pogosto to vprašanje v resnici narobe razumljeno ali zastavljeno, in takrat se zafrustrirani vrtimo v začaranem krogu, vedno novih in enako nerešljivih Gang. Mislim se na zadnjem očekvečem strinjamo, da se ne strinjamo, vendar ga je mogoče zastaviti tako, da ne izraža le legitimnega intelektualnega problema, temveč odgovarja tudi na povsem realno in otopljivo človeško skrb in potrebo. Sam razumem vprašanje v smislu življenja, kot vprašanje obstojo oziroma neobstoju razlogov za to, da raje živimo, kot da ne bi živeli, ne pa morda kot vprašanje o smotru življenja, neka na to temo smo slišali, ne, se strenjam s temi lajki ali ne ki so zelo filozofsko razmišljali. Mislim, da je nesmiselno iskati smisel življenja v smislu smotra ali končnega namena ali cilja. Tako bomo, to je najlepši način, da zapravite življenje, oziroma ga spremenite v ne, neke nesmiselnega. Se pravi, to ni vprašanje, čemu s namenom ali ciljem smo na svetu, ker na to lahko nekoliko cinično odvrnemo le na svetu, smo zato, ker se nas mama spočela in ker nas je mama potem rodila. Naš obstoj je skratka enostavno vzročno pojasniti, njega pa mogoče razumno utemeljiti in kdor tako utemeljitev išče, zapravlja čas. Vprašanje o smiselnosti nekega X-a je skratka vedno vprašanje, čemu X se pravi. Zdaj čemu početi to in ne, ne nekaj drugega, ali pa sploh nič. Drugič, glede smiselnosti človeškega življenja, sem zmero optimist. Všeč mi je misel vodi Elena, človeško življenje je polno bede, osamljenosti in trpljenja, pa še veliko prehitro mine. Človeška življenja so po mojem načelam lahko smiselna, niso povedno takšna in žal tudi niso vsa takšna, ena so bolj smiselna kot druga in nekatera življenja ne le da de facto niso smiselna, temveč jim tudi noben trud in prizadevanje, trud in prizadevanje ne moreta priskrbeti smisla. To mislim na ljudi s hudimi duševnimi okvarami ali resno kognitivno prikrašenim osebam. Mi zdi, da je za njim težko živeti življenja na način, ki ta življenja osmišlja. To pa ne pomeni, da ne morejo živeti življenj, ki so bolj ali manj srečna. Uh, Smisel in sreča sta namreč, tu se strinjam z ameriško filozofinjo Susan Wolf, dve samostojni, ločeni vrednostni dimenziji, skozi katere je mogoče neposredno motrit in ocenjevati človeške odnose in dejavnosti, posredno pa tudi človeška življenja. Mislim, da je nista sveda čisto neodvisni, ker očitno, če opravljate nesmiselno službo, boste tipično in se tega zavedate, da tipično nesrečni in potrti. Četrti smiselno življenje je na nek še ne dobro razumljen, tudi meni ne način, pa sem o tem veliko razmišljal, pa veliko drugih ljudi tudi. Skoraj zagotovo, pa ne s preprosto operacijo osveščivanja se stavi smiselnih dejavnosti, s katerimi to življenje napolnimo. Z drugimi besedami, naše življenje je smiselno, če v njem počnemo smiselne reči in nesmiselno, če zapravljamo čas, ki nam je na voljo, za nesmiselne dejavnosti. Sprej, če bi To povzeli v slogano, okay. ki se ga enostavno zapomni, bi rekel, da je smisel življenja odvisen od smisla v življenju. Mislim, tudi to ni neko radikalno in izvirno stališče. In petič in zadnjič, določena dejavnost je smiselna, če svet spreminja na boljše, tudi če je ta sprememba prvič razmeroma neznatna, torej lokalna, ena ali subjektivna, in drugič zgolj začasna, se pravi, nekaj primerov, posadim, se pič drevesa, ki ga čez dva tedna pomorina je pričakovana zmrzal. Smiselno. Napišem esel pesem, pa se mi tih za tem, ko sem ga ali okončal in še preden mi je uspelo, da to teko shraniti v svoj računalnik. Smiselno. Pišem študij prava in se potem, ko ugotovim, da to ni za me, naslednje leto prepišem na medicino ali gledališko režijo. Mislim, da nisem proč vrgo tistega leta. Tudi smiselno. Celo delovno dobo varčujem za varno starost pa ali dva meseca po upokojitvi tragično preminem ali pa naložbeni sklad, v sem vlagal potone, z njim pa izplatil si moji prihranki, tudi smiselno. Dve uri se mučim s pripravo kosilake, a potem gostje brez besed pohvale pojedoh v petnajstih minutah, lahko bi jih skratka nasitil tako, da bi mi v mikrovalovke pogrel hitro pripravljeno hrano in se, prihrani, in se prihrani uro časa, za kako pametnejše dejavnost. Smiselno. Sprej. Moja teorija, podobno kot je tudi, kot bomo videli, da je tudi Greberjeva teorija smiselnih služb, je predvsem minimalistična. Se pravi, veliko tega, na večino tega, kar počnemo, je smiselno. Skiciran pojmovni aparat nam pomaga bolje zapopasti in pravilne je sodobni pojav nesmiselnih služb, kakor ga je kot rečeno v tej knjigi, bullshit jobs theory, detektiral in analiziral že omenjeni greber. Kaj je torej bullshit osrana, nesmiselna služba? Ne gre mešati slaboplačano službo, ker je veliko osranih služb zlasti v finančnem sektorju, PR-ju, skrbništvu, blagovnih znamk, marketingu in oglaševanju, korporativnem pravu in človeških virih ker so se po njegove najbolj namnožile take službe nadkoprečno dobro plačanih, se pravi. Če vam je pomembno samo plačilo, ne pa tudi a, vaša služba a, zakaj koristna, a, potem vas to ne bo motlo. To tudi ni naporna ali umazana, sama po sebi neprijetna, tipično slabo plačana služba, ki vam ne zagotavlja, ne hvaležnosti, ne ugleda, sprej bolj job, nisto kot šiti job. Te bi lahko rekli za nič službe ali za slabe službe. Tudi ni to služba, v katero se vsak dan odpravimo z odporom in ki nam zbuja kronično nezadovoljstvo. Lahko je problem na nas, naj pa na službi. Zdaj, uh, kaj potem je ta nesmiselna ali usrana služba? To je služba, za katero po mnenju ljudi, ki jo opravljajo, Veljada da če bi jo jutri vkinili, se to nikjer ne bi poznalo. Razen naši denarenci se va, ki bi ostali brez take službe. Ne? Svet ne bi bil zaradi tega nič slabši kot prej, pogosto celo boljši. Natančne greber ponuja naslednjo delovno definicijo. Osrana služba je oblika plačane zaposlitve, ki jo primarno ali v celoti se sestavljajo tako popolnoma nesmiselna, nepotrebna ali celoškodljiva dela in naloge, naloge da celo sam zaposleni ne zna, vse v trenutku iskrenosti, ne, upravičiti njenega obstoja, če ravno se lahko, ker je to pač pogosto edno od v zanjo, počuti, da v pretvarjati, da ni tako. In se nerijetko celo uspešno prepriča v to. Najena težava s to teorijo je, da če se vam uspe prepričati, da upravljate smiselno službo, Uh, kar je seveda zelo priročno, ne? da potem po definiciji opravljate smiselno službo. Ne? Kaj, da nesmiselno služba je ta uvid, da, da je vaša služba uh, nesmiselna uh, nujen. Kje najdemo največ sranih nesmiselnih služb in koliko jih sploh je? Omenjeni pojav še zdališ ni tako redek, kot bi morda pomislili. Empirične študije kažejo, da kar 40 odstotkov vseh zaposlenih svojo trenutno služba ocenjuje kot nesmiselno, odvečno, nepotrebno, nekoristno ali celo družbeno škodljivo. Če temu dodamo ocene srečnežev, torej tisti, ki so zaposleni v polastni presoji, bolj ali manj, ali celo dovolj smiselnih službah, da približno polovico svojega delovnega časa zapravijo za nesmiselna opravila in naloge, v prvi vrsti za izpolnjevanje obrazcev in formularjev, s katerimi skušajo njihovi nadrejeni ugotoviti, zakaj pri delu niso bolj učinkoviti, kar je dokaj ironično, ne? Uh, pridemo do sklepa, da je vsaj polovica vsega plačanega človeškega dela na tem planetu ropa na smisla. Sprej strane nesmiselne službe so skratka endemične, oziroma, če se izrazim nekoliko previdne, je takšna, torej nesmiselna je velika večina nalog in opravil, iz katerih danes se stoji plačano mezno delo. Okay. Uh, Znači zdaj skušam neke sklepe, dva sklepa izpeljati iz te depresivne uh, podobe. Najprej dobra novica, če bi ukinili vse popolnoma nesmiselne službe in vsa nesmiselna dela in opravila, ki se skrivajo v pretežno in delno nesmiselnih službah bi lahko trenutni delavnik prepolovili. Prihranek na času, ko porabljamo za dejavnosti, ki jih upravljamo z veseljem, nam pa zanje kronično zmanjkuje časa. Se pravi, brani, zabranje, slikanje, risanje, ukvarjanje s športom, druženje s prijatelji, obiskovanje gledaliških predstav, potovanja, učenje jezikov, spoznavanje kulturi in tako dalje. Ne. Še slaba novica. Pogreberju ni na tej epidemiji nesmislenih služb, na ključnega. njihovem obstoju, vse crni ekonomske logike. Se pravi, na ne koristnega, ne, <laughs> potem ne ustvarjate nobene vrednosti, ki bi lahko naučili v naučo vaš delodajalec, ne ali. Zato pa je družbena logika Močnim in vplivnim na vrhu je v interesu, da smo navadni ljudje čim bolj zaposleni in pod nadzorom, in katera vrsta nadzora in discipliniranja ljudi je bolj učinkovita od mestnega dela. Tudi če ni od njega nobenega drugega haska, od tega, da zaposluje naše telo in duha, čima greber prav in za odpravo nesmiselnih služb potrebam kolektiven napor ali bog ne daje celo radikalen družbeni prevrat. Bo treba tradicionalnim zvorom bivanske krize, stiske in brezupa, vsem sodelj recimo kronične bolezni, ponavljajoči se neuspehi, izgube, ljubljene osebe in podobno, ne? vse začasno dodati še poplavo nesmiselnih služb. In končujem s pozivom torej tistim, ki so tako kot vi predpoklitno odločitvijo k prividnosti in modrosti. Zadni prispevek na prireditvi je pripravil profesor Sandi Cvek, ki je spregovoril o svojem dojemanju smisla življenja. Sandi Cvek je diplomiral iz filozofije, primerjalne književnosti in literarne teorije. Poučuje filozofijo na gimnazijah Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin. Dekart je ena njegovih življenjskih obsesij, knjigo o meditacijah piše že prav neverjetno število let. Objavlja v reviji Filozofija na maturi. Napočel trenutek, ki sem se ga zadnjih štiri, štiri mesece. Pardon, ko, sem, ko sem presenetil vse tiste, ki me poznajo, še nadal pa samega sebe in sprejel vabilo kolega Adama, da nastopim na tem uh, lepem dogodku. Ne? Zdaj, prva stvar, ki me razlikuje od vseh dosedanjih uh, govorcev, uh, ki so povedali krasne stvari, je tale, da oni prihajajo iz akademske sfere. Jaz pa kot profesor gimnazije prihajam iz dna prehranjevanja verige na planeto filozofije. Ne? In bi rad govoril točno tako kot, kot profesor, ki ne samo, da uči ta čutni predmet, ampak je tudi odgovorno za to, da dijake, ki so se odločili za filozofijo na maturi, čim bolje spravi skozi ta preizkus. Ne? In zato moram ponoviti na začetku tisto, kar sem napisal tudi v Zgibalniki, da zame prva misel o besednih zvezi. Smisel življenja je, da je to besedna zveza, ki je nočen videti na maturi. Na maturitetni polje številka dva, tisti, ki, tisti, ki ne veste, ne? to je razpravljanje jasej, ki je razdeljen na pet tem, ontologija, gnoseologija, etika, politična filozofija in uh, filozofija religije. In v vsaki temi imaš tri vprašanja in uh, ker jaz imam uh, najraje ontologijo in jo potem tako morajo umetni paradi tudi moji dijaki. Ne? Potem je to ena, ena tema, ki odžre prostor kakšni boljši. Ne? In uh, v smisel življenja je tema, ki jo jaz prepovem, moji dijaki. Se pravi, če nočeš iti delati samomor na, na maturo iz filozofije, potem izberi kje drugo? stvari, ki smo jih bolje naredili in zaradi tega si jaz dosredno izogibam govorjenju o smislu življenja, odkar učim, se pravi zadnjih enkuplet, let, kar sem v tem čudnem poklicu, nisem nikoli, nikoli odprl te teme, ker pač mislim, da v imam kaj pametnega povedati in zato, ker mislim, da mogoče pa imam kaj pametnega povedati o čem drugem, Al on to dualizam mladkosti. E? Tako da. To je moj strah in vedno me stisne pri srcu, ko izvem, da tam pogosto se pojavlja. Zdaj, zakaj ne maram te teme? Zaradi tega, ker tudi kot zunani ocenevalec pažam, da se tam ne pišejo dobri eseji. Da tam se pišejo taki pol eseji ali pa prosti spisi neki podobnega, kot smo videli prej v tem filmu. Ljudje pridejo in vehementno, preveč vehementno soočajo neke smisle življenja, po kar že to je, od borbe za boljši svet do umetniške dejavnosti, znanstvene dejavnosti, pa do ne vem, družinskega življenja, otroci, pa do najbolj plešnega hedonizma, skornih če pa ne pomisli na to, da je problem drugi. Se pravi, debatirajo o tem kot, da je smisel življenja nekih znanega in da je volja sem, mislim, da se treba treba zmeniti, kateri smisel življenja je boljši od drugih. Ne? Da ne vidijo, da eh, v zvezi z iskanjem česa nekoli je nek paradoks. Ne? Se pravi, da lahko iščeš samo tisto, kar na nek način že imaš da če nečesa nimaš kako sploh veš, kaj iščeš, ne? če iščem zlato, moram vedeti, kako zlato zgleda, da ne bom zbiral nekakar veze, z zlatom nima ne? in če iščem smisel življenja ali pa isto, iščem resnico, mogoče ti lahko zdaj povem, zadnjo resnico življenja, smrti, vesolja, Boga in tako naprej, kako boš redil, da je to resnica, da ni, to, da ni totalna blodnja, niso se življenja. No, ampak, skratka, eh, tale eh, tema eh, nevarna, nevarna, nevarna. In zdaj drugič. Imenitni angliški filozof Terry Eggert Eagleton je nekje napisal, nekje, to pomeni tukaj, V knjigi s tem naslovom je napisal, da je smisel življenja predmet primerni, bodi si za norce, bodi, bodi si za komike. Ne? E, jaz mislim, da nisem niti eno, niti drugo. Ne? Zagotovo, zagotovo upam, da upam, da nisem nor, da zagotovo nisem komik, mojim šalam se nikoli nišče ne smeje, Meni se smejijo ko govorim smrtno resne stvari. Ne? Ko, ko, se, ko se mi zdi, da smo histerično smežni, so vsi smrtno resni. Uh, in uh, tudi zato, ne, je izjemno pameten človek, ja, dobro se je izogibati te, te, tej temi. A ne. In, uh, pravzaprav mi je zoporno uh, govoriti tisto, kar je ena od osno, osnovnih tem, ne, da gre v bistvu z nelagodje, ki jo jaz čutim pred smislu življenja in talega. Na, na vsak način gre pri smislu za lingvistično teorijo, za problem jezika in za me osebno je lahko smiselna ali pa ni smiselna neka izjava. Nisem pa čisto prepričan, na kakšen način so lahko smiselne ali pa nesmiselne stvari in pojavi. Recimo življenje. življenje neke vrste, čudne vrste, ki se tiče Homo sapiens, ali pa življenje konkretnih predstavnikov te vrste. Se pravi, in potem se zgodi tole, kar se je videlo prej v filmu, ne? da se besedo smisel opleta, totalno, poljubno, poljubno, totalno, kar tako, ohlapno in da se jo uporablja kot neko so sopomenko za vrsto drugih besed. Vidiš, da pravzaprav ne govorijo o smislu, ampak govorijo o sreči, ugodju, koristi, namenu. Zdaj, prednesel sem par knjig, ki so mi bile pomembne na to temo. Tu tam sem napisal v zgibanj, da knjiga, ki jo je napisal Janez Janžekovič, Smisel življenja, je prva filozofska knjiga, ki smo v življenju sploh Naredilo v nami izjemeno tis, eno najpomembnejših knjik, ki so jih prebral, kot Šmrkav, eh, Poba po in eh, naredilo tis nami tole, da neki sem noter in je naredilo izjemeno tis, ampak tudi vse stvari, ki jih nisem razumil, so naredila izjemeno tis. Zdaj, sem je, da je dovala o pomembnih stvarih in da mogoče nekoč bom pa razumil, neče bom se potrudil. In večino sem pozabil, ampak tako na hitro bi rekel, da je sporočilo Janeza Janžekoviča to, da brez bogana smisla. Se pravi, da znotraj nekega konkretnega življenja lahko govorimo, a je nekaj smisel na odpomeni. Ampak govoriti o smislu življenja pomeni najti okvir v smislu, po smislu življenja kot tako in potem se hitro lahko znajdemo v osavine neskončnosti, ko en okvir je treba okviriti z drugim, tretjim in ne? In zdaj vira ima tukaj en fin okvir, ki ni tak, ki je kao zasuji in se mu reče, Bog ne rabi biti ukvirjen, ne rabi biti povzročen, ne rabi nikomor polagati računov za nič, ampak to je spet tisto, ali ti je dana ta milost, da to prepriča, ali pa ti ni. In Janez Janžekovič hitra, ne vem, ali bom rekel, priporočam to knjigo, ker se je še nekrati bom rekel. Janez Janžekovič ugotavlja, da smisel življenja je biti dober človek. Zdaj kaj to pomeni? Ne bomo to se spuščal ampak da smisel življenja je uh, ljubiti Boga in ljubiti bližnjega. In da pravzaprav ljubiti bližnjega je že, že ljubiti Boga. Lepo, ampak po drugi, strani, po drugi strani mi je že ta knjiga, ki sem jo prebral v svojih eh, rosnih letih, mi je pokazala, da o eh, smislu življanja veliko lažje in bel suvereno govorijo teologi kot filozofi. Druga knjiga, ki je pa taka, da rečem ja, preberijo, zapateri to je obvezno, čtilo, je knjiga eh, Sirene sitano, Kurt Vonnegut vse je to pismo moje, moje mladosti. Nikoli ni bila daleč stran od mene, ali je bila pod poštrom, ali je bila v torbi, ali je bila v roki, na pamet sem se, se je učil, ampak tuki, naslednje bi čisto na kratko, ne? poanta tega krasnega humanističnega cinika kurta fonikuta je tale, da človeško življenje se gleda smisel, ne samo smisel posameznega po človeka, ampak smisel vrste kot take in pač smisel je tale da ker se je neko to je znanstveno fantastična roman, ne, ampak znanstvena fantastika je čudovito filozofski žanr, da smisel naše vrste je v tem, da uh, ker se je neko zunaj bitje, predstavnik neke hude inteligence, ki poskuša prenes pomembno sporočilo iz enega konca galaksije na drugega ena bitja, ne se je sporočilo drugim inteligentnim bitjem na drug konc galaksije, ampak se neki pokvari na vesolski ladi in optičina na Saturnovi luni Titan. In tam tiči milijone let in milijone, pač treba mu pomagati tako, da hvala Bogu je tam na enem planetu, tretjem planetu od Sonca neka taka čudna zoporna vrsta opice, Ki pa ima potencial in jim bomo pomagali, da se razvije, toliko da razvije kulturo, da lahko je njen predstavnik prenese rezervni del za pogonski mehanizem, da solske da bo pova pobašal naprej. In celotna človeška situacija od Sikstinske kapele do Auschwitza je kolateralna škoda, pač nekaj, kar se dogi, zgodi by the way, ne, da tale košček kovine pride in da ti lahko odleti naprej in e, sporočilo se glasi, sporočilo, ki mora predveteti celo galaksijo se, se glasi lep pozdrav. Tako da, ena skrajnost, druga skrajnost. Kot profesor filozofije je to čudovit pripomoček. E, Vzorčni esej Tomas Neigo, zakaj sklop prej dijakima je to za obvezno čtiro, sestavljena iz desetih esejev, a ni hecno, na koncu pride zadnji esej, naslovno smise življenja in je najkrajši esej v knjigi. In potem je tukaj knjiga, ki mi jo je, je prejšnji teden predlagal en moj dijak Ajdovske gimnazije, tako zelo pašak paša temu v, v plakatu, Je rekel, da tukaj noto bom najbolj nekaj zelo zanimivih v smislu življenja. Knjiga je debela 300 strani, po je smisel življenja ima eno stran, manj kot eno stran in pravi, da, mislim, če lahko hitro rečem, smisel življenja boš najdel, če boš obridno uštudiral stare modrece in nove znanstvenike. Zelo lepo navodila, jaz ne vem, če mi bo to uspelo in potem seveda toliko, kar vsi poznamo film Meaning of Life, Monti Pater, Meaning of Life, film, ki sem mi je zdel, ko sem ga prvič videl histerično, smešen, zdaj se niti ne tako zelo, Z, nekaj se bojim, da se ta film slabo postaral. Ampak je, je fajn v tem smislu, ne? da brez milosti Za ra razreže človeško življenje na etape, za vsako, da pokaže absurdnost vsake od teh etap, pač absurdi rojstva, absurdi šole, absurdi vojne, absurdi srednjih let, pa staranja, pa umiranja. Ne? In potem, ko smo dost, eh, ko nismo čisto jasni, pravzaprav teče smisel življenja kot takega, ne? film je dolg, točno v in pol, izvemo v zadnjih desetih sekundah. Ne? smisel življenja ni nič posebnega, prehranjuj se zdravo, tu pa tam preberi točno dobro knjigo, sprehajaj se malo, da ti telo ne zakrni in bodi prijazen s svojimi bližnjimi. Tako da čudno, čudno, nekako se ta velika tema, če bi ga ne filozof poprašal, kaj je filozofija, bi te rekel, to je poskus odgovora na smisel življenja, To čudno, čudno, kako se ta velika tema, zguljena tema, dobruhana, zgubljena tema, eh, eh, na hitro odpravi. Eh, in eh, recimo, v glavnem pri svojih dijakih ne, vidim, da obstata dva značilna odziva oziroma odgovora na vprašanje v smislu življenja. Prvi je, jeste lahko rečem, sam nihilistični, nihilistični hedonizem. Vsejaž, da življenje kot tako nima smisla, ker je življenje na zemlji le naključen, naključen dogodek, ki kot tak ne more ničesar pomeniti. Se pravi, človeško življenje je čas preživet za nič, ampak je dobro v tem času uživati. A ne? Čim bolj uživati ampak pa vsaj se z zamotiti na tej depresivni poti v smrt. Pač na poti od zibalke do groba je nekaj treba početi, neki karte te zamoti pa je to vrtičkarstvo, a je Facebook ali pa je, ne vem, ja, politično manifestiranje ali pa poučevanje filozofije. Okay. To, je, to, je, to je en, en, en odgovor. Drug značilni odgovor je tisto, če moram rečen, subjektivistično, relativistično hedonistični, spetno hedonizem pristop v smislu, ker smo ljudje zlorazlični, različni, pač ne more biti govora o enem samem smislu življenja in tega smo videli tukaj veliko, Noč, vsak svoje, ne. Opinions are like assholes, ne, v svoj lastni pristop. V je toliko, kolikor je ljudi, ker ne obstaja noben velik okvir, ki bi lahko v okviru človeško bivanje, si mora vsak sam zase izdelati svoj lasten mali okvirček, tako da ob odsotnosti velikih zgodb še vedno živimo v času, ki ne prenaša dobro velikih zgodb, velike zgodbe niso, postmoderne, velike zgodbe so mogoče moderne, ampak ne pa postmoderne, ampak vsak si izdeluje lastne okvirčke, vsak zase v okvirja, tako da ob odsotnosti velikih zgodb znajo več kot prav prit majhne zgodbice. Ker najbrž nekomu tudi danes življenje še vedno osmisli le vsemogočni bog stvarnik, odrešenik, sodnik, nekdo drug pa čisto dobro zhaja za kješnim manjšim božanstvom, hollywoodskim, nogometnim. Zanimiva zgodba v zvezi z Andrejem Adamom. Ne? Bil je 11. juli, s svojo družino sem bil na morju, nekje na Hrvaškem. 11. juni, sej, sej, vsi veste, pol finale tekme Hrvaška-Anglija. Hrvati se sujajo Anglijo dva ena In jaz sem na svoje lastno oči videl, kako zelo lahko s smislom na, napolnita življenje ljudi, vem, dva osebka, en Ivan Peršič pa en Mario Mandžukič, ki znata prav brcen z žogo v mrežo. In kašna euforija, kašna sreča. Kašna, videl sem eh, vsak da tretji človek je bil oblečen v rdeče bele šahovnice, avti so bili oblečeni v črno bele šahovnice, skopi sem vedel do tega trenutka, da obstajajo oblekice za avte, da lahko kupiš za halbo in za vzbratna ogledala, take, eh, take oblekice, kašna sreča, kašno veselje. No, no in potem pozvoni telefon, klical je Andrej Adam, če bi nastopal 15. novembra kot govorec na tem dogodku tukaj in jaz, seveda mislim, o nobene možnosti, da rečem ne. Tako da, jaz ne vem, le. nekdo lahko preživi, jaz sem to zadnji, ki bi lahko karkoli rekel o smislu življenja, nekdo lahko preživi svoje življenje v borbi za boljši in pravičnejši svet, nekdo drugi je čist zadovoljen z za obdelovanjem lastnega vrtička in skrbijo zase, mogoče malo prav zmelkov. Zmelkov so bili tukaj citirani, mogoče malo prav zmelkov in je smisel življenja, ležanje na plaži, pri čemer moram sam takoj dodati, da pri takem življenskem stilu brez čivave še nekako gre, brez možganov na off pa nikakor. Ne? da učiri sem na naslovni strani e asistenta prebral današnjo modrost dneva prepisano iz famozne celestinske prerogbe, ki se glasi takole, ko imaš prava vprašanja, se porodijo tudi pravi odgovori. Če to drži, to je konc citata, če imaš pravo vprašanja, se porodijo tudi pravi odgovori. Zlo optimistična izjava, ampak če to drži, potem vprašanje, kakšne smise življenja ni pravo vprašanje. In se je pač treba predvsem sprijazniti z opornim dejstvom, da ne obstajo sem napačni odgovori, ampak tudi napačne vprašanja. To da za bom rekel tako. Uh, uh, lahko sem citiram zadnje besede Monty Peytonov, ura pa poltravajoč film v par sekundah, poveja kaj smisel življenja in jaz bom ponovil. Uh, zdravo se prihranjujte, poskušajte prebrati kajšno dobro knjigo, bodite prijazni s svojimi bližnjimi in, če greste na maturo iz filozofije, izogibajte se temi smisel življenja. In želim vam lepo življenje in ne preveč bolečo smrt. Deloti lahko posnetkom predstavitev skupaj z drugimi nastopi, ki so na ta dan poudarjali pomen filozofije v sodobnem času, prisluhnete v rubriki Poslušalnica na spletni strani Zofijini.net. Za več informacij o dnevu filozofije pa obiščite spletno stran dan filozofije Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net S tem za letos zaokružujemo oddaje zofini ljubimci na radiju Marš. Vsem, ki ste nam tekom leta prisluhnili ali pomagali pri nastajanju in predvajanju oddaje, se najlepše zahvaljujemo ter vas hkrati vabimo, da v prihodnjem letu skupaj naredimo še korak naprej. Vabljeni in vabljene, ko bisko naše spletne strani, če pa bi radi z nami navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini.afna.gmail.com. Odajo, ki jo je pripravil Robert, sem prebral Jan.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 Če...